Üveghalál. Délután ötkor halkan zihálni kezdett, de senki sem vette észre. A családot a vendégvárás izgalma tartotta fogva. A zihálás erősbödött, később hörgő hangokkal elegyedett. Most se figyelt rá senki, ha bár az idegek már jelezték, hogy valamilyen rendhagyó hangforrás működik a lakásban. Csak hogy van bennünk egy olyan jelzőrendszer is, mely mindent letompít, hogy késleltesse a rosszat. Amióta ösztöneink elzsibbadtak, csak a közvetlen veszélyre riadunk fel. Míg testet nem ér, nincs semmi különbség egy kiköpött cseresznyemag mag és egy kilőtt puskagolyó között. A hörgések sűrűbbek lettek. Aztán elcsitultak. De éppen akkor ebben a baljóslatú csöndben megszólalt egy budgyanó hang mint amikor megpattan egy ér, és a tüdőből habos vér tódul a szájba. Mind összeszaladtak. Olga mama lassan letette a majonézt és azt mondta, Istenem! Márti azt mondta, Én nem teltek róla, anyukérem. Olga mama azt mondta, Mert sohasem arra figyelsz, amit csinálsz. A nagymamóka közbeszólt, Ne veszekedjetek, mert bezár a csemege volt. Csak ugyan, Valakinek le kellett volna menni és kicserélni a szódás üveget. De nem bírtak mozdulni. Áltak és néztek, mert nincs lenyűgöző, mint a szenvedés. Az üveg belsejében pesgett a víz. A pesgés megremegtette testét. Száján buborékok budjantak ki, elpattantak, lefolytak az oldalán. Néma volt, de lehet, hogy szenvedett. Ebből a zárt rendszerből nem tudnak kiszokni a hangok. Egy idő múlva kipesgett a szénsav, a víz föltisztult, az üveg elcsendesült. Nem szállt föl belőle egyetlen buborék sem. Olgamama fölébe hajolt és hallgatózott, az üveg azonban nem adott többé életjelet. Istenem, mi lesz velünk kérdezte a nagymamóka. Senki se válaszolt.